Така, минавам на втората идея за размишление – свинксът. Свинксът не говори на човешки език. Той говори на чисто духовен език. Езикът на безсмъртието. И затова той вечно мълчи и загадъчно се усмихва. Великият е древен бог и учител Так хора, наречен последствие Тихути, е влязал вътрешно и символично и буквално в облика на Сфинкса, но избрал безмълвето. Той говори само на тези вътрешно в безмълвето, които са избрали тотално пътя на Бога. На тях казва по нещо от безмълвето, но много малко. Той е обречен да живее част от духа му в тайната на Сфинкса, ето защо свинкса е огромна загадка и ще остане загадка. Сфинксът съдържа в себе си образът на мъдростта. Този бог, так хора и тихути, е именно един от най-великите богове образи на мъдростта. Той е едновременно велик Хемо. Хему означава на египетски жрец. Велик жрец и Велик Учител на човечеството. Още на древното човечество. Велик Водител. Той е заключил, пак казвам, мистично себе си в формата на свинкса. Той е хемни превързан, но хем една част е вътре в него. Ето защо свинкса е станал свещена загадка. Вечна загадка за цялото човечество. Сфинкса е не просто свинкс, това е скрито същество. И той все още ще се превъплощава от смърт в смърт, за да показва на хората, тоест той е бил погребван, от пясъци, отново изкупаван, скрит. Имало и такива хора, които не искали да виждат това послание, защото това послание е универсално и означава завръщане към морела. Сфинксът беседва само с този, казва тот, който има уши. Говорим за чисто духовни уши. Тези, те са друго нещо. Сфинксът говори мистично, духовно. Той не общува с земята. Т.е. със земното мислене. Той общува само с вечността. И само с безсмъртието. Той общува с тайната на живота. Така е решил да се въплоти и да действа самият тод. Богът на мъдростта. Това е Негов избор. Той разкрива пътя към вечността на избраните чрез безмълвие. Чрез безмълвие. Сфинксът умее да чака. Той чака преобразяването на човека. Човека трябва да се преобрази. Това е посланието на Сфинкса в Бога от човека. Той чака човекът сам да прозре пътят на своето преобразяване. Сфинксът загатва, че ако човекът не открие тайната в себе си, т.е. тайната на Бога от човека, той все ще бъде Смъртно същество. Смъртно същество. Той все ще се превъплощава от смърт в смърт. Сфинксът е мълчаливо и тайно наследство на една изчезнала древна раса, която всъщност не е изчезнала, а се е скрила. Сфинксът е послание на посветените от Атлантида, на посветените в Атлантида, които в последствие една малка част от тях са образували ядрото на Хали и Толтеки. По-късно те се преселват в Египет, защото искали посланието да продължи. То е универсално, да откриеш Орела, да откриеш истинския Бог. Няма по-дълбоко от това. Всички свещени книги, ако нямат такова послание, нищо не струва. Това е реалното универсално послание. То ще важи за всички времена, докато има времена и докато изчезнат времената. Значи, те се приселват в Египет, това са всъщност атлантски египтяни. които пожелали това, както казах, това универсално послание, да остане за човечеството, понеже обичат човечеството. И то да продължи. И така, сфинксът е загатване за чистата и изчезнала слава на Атлантида. Това е най-дълбокия символ на Атлантида. Преди пирамидите. Най-дълбокия символ. Това е славата на безсмъртните посветени, които, макар и малцина от общото човечество, са знаели какво търсят, знаели са какво да намерят и са го намерили. Меркаба. Върховното истинско учение, което прониква в тайните на Орела, т.е. в тайната на всички светове на Бога и отвъд Него. Знае ли се какво търсят? Сфинксът е изразител на най-древната и абсолютна религия. Религията на прасветлината, религията на самите богове. Това е идеята на свинкса. За Сфинкса времето е без значение. А същественото е в умението да станеш Бог-човек. Това иска да ни каже Сфинкса. Значи времето няма никакво значение. Ти можеш да решиш след хиляди години да станеш Бог-човек, да отлагаш, както в, в Индия. Има много прераждания, може след хиляди прераждания да станем Буда. Защо да ставаме в този живот? И такъв момент има. Сфинксът е универсален. И то в абсолютен смисъл. Защото Свинксът е самия прикрит чрез Тот, велик Нетер. Тоест самия Бог е скрит чрез Тот. И самия Той използва Тот като негов любим Бог, нали, и Древен Учител, и проповядва безмолвието и тайната на себе си. В този смисъл свинкса вечно учи хората на безмълвната истина. Някой иска да изрекат. Не. Кото и да кажем, истина тя е безмълвно. Тя е безмълвно явление. Свинксът е тайна на Бога. И на боговете, които са приели идеята от него. Тайна скрита в камък. Проповед в камък. Камен на Библия. Това е каменната тайна, най-голямата каменна тайна на планетата. За Абсолютът тот казва Нетер нетеру". не Нетер, само Нетер е Бог. Когато говорим казваме Нетер на египетски означава Абсолютът или Върховния Бог. За Нетер т.е. Абсолютът, тот казва Той е велика бездна. И велика безмълвност. Така е устроен. Същото го казва и Валентин. Бог е дълбочина и тишина. По друг начин. Гностиците го казват, той го нарича така. Бог е тишина, дълбочина и тишина. Тук само ще ви загадна, че най висшата тишина, това е едно от най-дълбоките и тайни имена на Бога. Но ние го наричаме просто тишина. Ти ако можеш да влезеш в тази тишина, няма светове. Остава само Бог. Няма време, защото си влязал в тишината. Всъщност ти си влязал в Бога. За Абсолютът Тод казва, велика безна, велика безмълвност. И от това видение на Тод се е родила идеята за Сфинкса. Той искал да направи Сфинкса подобен на Бога. Той е създал Казва Тод за абсолютът и безкрайността, и енергията. И е внесъл в нея, в енергията. Седем врати към себе си. Още тогава Той е говорил за седемте врати, седемте чакри. Седем врати към себе си. Преди време Ви говорих за седмата врата от египетска гледна точка. Седмата врата, пак ще Ви припомня, символизираше според Него... Заключената тишина. Заключената тишина. Както казах за нея, говорихме преди. И казва още Тод. Само любовта е дом на Бога. Само там Бог сияе. А за непорочното зачатие Тод казва. Това означава самата дума. Непорочно да се... Зародиш в своя собствен дух. Това означава непорочно зачатие, истинския превод. Да се зародиш в своя собствен дух, т.е. да се спасиш от ума. Ума това е падналата цивилизация. Това е, учителя го нарича, старовременната змия. А нашия чист дух е дървото на живота. Умът е дървото за познанието, а. Дървото на, на живота е духът, да се зародиш в първичния живот. Значи в своя собствен дух, в своята пречиста божественост, не да говориш за нея, не да я одобряваш, да се зародиш. В своето собствено изначалие. И казва, предназначението на живота е само едно да откриеш Бог в себе си. Това е посланието на Сфинкса. Няма друго послание в света. Това е единственото предназначение. Ама какво да правя? Това е да откриеш Бог вътре в самия себе си. И казва още чрез мъдрото слово ще бъде спасено словото. Въобще тото е нещо голямо. Пак ще говорим след време за него. Чрез мъдрото слово ще бъде спасено словото.